що він може зробити, цей зек?» Вона нагнулася до наплічника. «Ні, залиш мені ті, що на тобі. Ну, зніми швидко, бо зараз зайдуть. Я відвернуся. Я тебе дуже прошу». Він справді відвернувся. Вона спробувала шарпнутися до дверей. Едуард відчув її рух, просягнув руку, яка припинила шлях. Могла її обминути, спробувати обійти, рвонутись, закричати. Але спинилась, розуміла. Тоді все буде по-інакшому. Але де буде він і де вона?» Її наче трупнув темний, але сильний вихор, підхопив на мить і опустив на підлогу. Неслухняними пальцями Віта зняла трусики. Тремтячи, як у пропасниці, просягла чоловікові, якого перед тим підняла так високо в своїй уяві. А тепер, куди він падає і куди впала вона? Чи він такий нещасний? І він нещасний. «Дякую, мила», – сказав він. Не мала, а мила. І притулив її найінтимніший одяг до губ. «Ходімо». Хвапливо засунув здобути підробу, розчинив двері й гукнув «Солдат, ми вже!» Тоді похитав чомусь головою, скопив однією рукою сумку з продуктами, а другою рукою Віту за кисть руки. «Ходімо, не опирайся!» Віта йшла між рядами колючого дроту і здавала собі геть роздягнутою, наче на ній зовсім нічого не було, геть нічого. І це бачив і солдат, котрий повів Едика Еміра, і бачить другий, який супроводжує її із Зіною, підступною, як і її брат, і бачить лахудра Натаха, яка ночує в зеківському бараку, а тепер іронічно дивиться їм у слід. А потім це побачить колона зеків, котрого зустрігнуть за ворізьми колонії. «Какі тілочки, мій тілочки!» Гукнуть не до них, до неї. «Молода я тілка, а та уже коровушка. Пойдем пастись, га-га-га!» Ще якісь брудні слова. «Регіт, віта от-от зумліє!» Зіна хапає її за руку, тримає міцно міцно, так що, здається, от от хрусна кістка. Одставіть крик, шестой отряд, сміть, ета совєтська дівчина. Сов дівка улюлюлю, кричить із ізяки, збуджуючи нову хвилю реготу. Проте дорогою до вокзалу, Віта поступово заспокоюється, на неї накочується густа гаряча хвиля, але не сорому й злості чогось зовсім іншого, чому немає назви, і немає ціни. Чи вона є? А він же навіть не поцілував на прощання. Розділ одинадцятий. Даздраперма вернулася додому, в квартири дочки. А Олесі все ще не було. Не відала, що й робити, а Віталію не хотіла тривожити. Лишилася хіба чекати, а чекати вона не любила. Колись сказала колезі по роботі. «Покаже мені, хто любить чекати, і яке на в нього каменем. «Ні, не любила». Хотілося підігнати час, коли стояла в Джерсі, а черг було багато. В гастрономах, промтоварних магазинах, в аптеках, скрізь були черги. Не любила чекати, коли виздоров'яє Віта, яка хворіла в дитинстві, часто, аж занадто часто. Не любила чекати звістки від когось, коли знала, що звістка має надійти, а її не було. Не любила чекати, коли, коли чекала, що от-от повернеться з безвісти донька, а вона не поверталась. Не поверталася так довго, що здавалося, вона зіпхнула чекання, а може й саму можливість повернення в безодню. Раптом вона подумала, і все ж я любила чекати. Любила, любила. Господи, як це було давно, як давно. Густий туман сірою волохатою ковдрою покривав той час. Ковдра ставала важкою, мов камінь, залізною, її не підняти. Та останнім часом, ні, не останнім, а давно вже, давно вона стала згадувати той солодкий, і гіркий час. Солодкий, бо солодкою до зневоги була згадка. Гіркий, бо домішувалось те, що трапилось потім. Хтось, наче, приходив і сипав у напій спогаді сіль чи хірчицю. А може й те, і другий разом. І вона мусила той напій пити, випивати до дна. А в солодкому спогаді вона, маленька дазочка, чекала тата. Його повернення з роботи, найкращого, найрозумнішого, найсильнішого, найдожішого в світі тата який, ледь ступивши за поріг їхньої оселі, візьме її на руки, притисне до трохи колючої щеки і підкине високо-високо. Третя общуку і підкидання ставало їхнім своєрідним ритуалом вечірніх зустрічей. Але яким приємним, радісним, ба, солодко хвилюючим був цей ритуал. Тато часто затримувався на роботі допізна, і тоді дасочка не могла заснути, бо як заснути без підкидання? Мама Рита сердилася і ревнувала доньку з чоловіка до цих зустрічей. Наказувала заснути, а тоді Даза називала подумки маму Риту, Маргариту, мамою Маргаринкою і крадькома під ковдрою, показувала її язика. Тоді тільки не з'явився цей продукт. Даза пам'ятає плакат, який переконував, що радянський Маргарин краще за масло боржугів, за масло взагалі. Маму Риту, Маргаринку, Маргаритку, квітку Маргаритку, як її називає тато Роман, Даза також любила, дуже-дуже, але хай не заважає чекати тата, не перешкоджає її такому солодкому чеканню, солодшому за цукор, який виробляв тато. Бо тато був директором цукрового заводу в місті з також дуже солодкою назвою Ісюм. Потім його перевели до Харкова, він став начальником управління всієї солодкої промисловості, так називала Даза, а потім разом з усім наркоматом, усім урядом переїхали до нової столиці Києва. Де тато отримав нове підвищення і нову посаду, заступника наркома харчової промисловості. Роботи ще побільшало, а часу поменшило. То незмінним лишився ритуал. Тату ріс на роботі, росла й донька, ритуал лишався. Правда, тепер тато вже не підкидав, а підносив на руках. Її сильний, найкращий у світі тато. Ще да застомлена чекання могла загратись, пізніше зачитатись. Тоді тато, коли заходив до квартири, питав А де мій м'ячик? Даза вибігала і вдавала удавану то казала, що ніяк і вона не м'ячик. «М'ячик? Підкидунчик!» – сміяв стату. «Не підкидунчик, а пустунчик!» – вставляла слово мама. А якось тато з Дазою на піднятих високо руках і притуленою до нього мамою Риту, сказав, що їм не вистачає такої фотографії, що мусить зробити. Але роботи більшало, часу уменшало. Обличчя в тата осувалися і сіріло. Не завжди був тепер веселим, коли вертався додому. Як почав сам, бо пізно вечеряти, Даза чула крізь двері, який став тривожний час, вороги-шкідники лізуть з усіх щілин. Хто б міг подумати, що Віктор така свалота, якось почула Даза.